Я вкрай здивувався, побачивши старих знайомих. Женя і Миколу, які, зауваживши мене, помітно зраділи. Поглянь, Микола, з ним усе гаразд. Живий. Вони його, не того. Йоб та диви, він гамівну сорочку розв'язав. Ото мужик. Підійшовши ближче, я зрозумів, що вони дуже п'яні і ледве тримаються на ногах. Тобто вже і не тримаються. Лише повзають навколішки. Єлисею, ми з Зенюм прийшли сказати, що ми тойво... Віримо тобі. Побачили, як тебе оці... Ми одразу... Так неприємно. Йобта, я цього Петровича ненавиджу. От він позавчора... Зеню, замовкни. Ой, щось руки трусяться. Єлисею, ми вирішили тебе підтримати. Як? – спитав я, – не тямлячи себе від щастя, але з жахом побачив, як Микола тягне крізь грати чверть літрову пляшку горілки. Тримай і не дякуй. Не потрібно мені цього, розчаровано промовив я. Скажіть краще, чи можу я звідси якось вибратися? Микола із зеню спантеличуна перезирнулися. Такого питання вони вочевидь не чекали. Зеню За оглянув залізні грати і раптом робучко трусонув ними, ніби хотів зламати. Щинився шум, і лише Микола зміг це зупинити, заваливши його на підлогу. Я стояв оторопілий в очікуванні санітарів, але все було тихо. Минав час, і, на щастя, нічого не змінювалося. «Але ти, зеня, долбень!» – нарешті промовив Микола і відпустив його. Я, принаймні, спробував, ображено пробиль котів Микола знов подивився на моє пролякане обличчя і ніби згадав, про що ми раніше говорили. Ні, без ключів ти той, бо звідси не вилізеш. Та ще й від нижніх дверей потрібен ключ. Із зовнішнього двору ти б уже втік. Там паркану вас ще немає. На прогулянки всіх виводять у внутрішній. Ви можете дістати ключі? Зеня. «Ми можемо?» «Ні, ні, ми не можемо», – розчаровано промовив Микола. Я підвівся. Не було сенсу розмовляти з цими п'яничками. Все намарно. «Дякую за моральну підтримку, хлопці. Лягайте спати». Я розвернувся і пішов коридором до зали. «Ти що, чи кушку не візьмеш?» – почувся голос Миколи за спиною. «Ну, як знаєш». Якщо захочеш, то постукай тричі в батарею, ту, що крайня у вашій залі. Це над нашим відділенням п'яної травми. Ти чуєш? Я, не повертаючись, кивнув. Повернувшись у своє ліжко, я вже не намагався говорити із Соломеєю і лише до болю в голові перебирав різноманітні плани втечі. Стільки було обмежень. І ключі, і санітар, і ровим. І щоразу висновок був невтішним. За якийсь час санітар знову нас відвідав І в той час мені спала на думку ідея, як можна врятуватися Докладний план втечі, що вражав своєю зухвалістю Виник раптово, коли я краєм ока, підглядаючи за санітаром Побачив, як він п'є воду зі склянки Щойно він зачинив за собою грати і почав спускатись сходами, Я вже біг до ліжка Соломей Дівчина вислухала мій план і назвала його «Маячний» Я ж відповів, що саме такий план нами потрібен, беручи до уваги, де ми перебуваємо. Ми довго сперечалися, але зрештою вона погодилась спостерігати збоку за всім, що відбувається. План або спрацює від самого початку, або не спрацює взагалі. І ще за кілька хвилин я вже ламав колись заховану в подусці синю пігулку над склянкою з водою, з якої пив санітар. Треба було лише чекати. Довго і нестерпно тяглася година, допоки санітар повернувся. Походивши кімнатою, він підійшов і взяв склянку до рук. Але вочевидь зрозумівши, що не відчуває спраги, поставив склянку на стіл. Знову кроки, знову звук замикання залізних град. Це був жах. Але ще залишалося сподівання, що він вип'є води наступного разу. Годинник показував 12-ту годину ночі. Що пізніше санітар вип'є в міст склянки, то пізніше ми спробуємо з лікарні втекти, то менше часу залишиться, доки нашу відсутність помітять. І в другий свій прихід санітар не торкнувся води. Я був у розпачі, часу зовсім не лишалося.